45 ska internetstranica minbenlha ليك قول ان الله يا من تكرمت مسامحا اسلامسكا انترنت صرنيتسا منذر وهذا طير في ربا لحجب كل ما تحت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 الله أكبر الله أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله محمد wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila javmi ddini, summa, amma ba'd. Zahvala pripada uzvišenom Allahu jalla šehnuhu i nekaj salavat selam salam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallama, na njegovu porodicu, na njegove ashaba i na sve one koji slijede na tom putu do surniga dana. Večera štemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti o jednoj temi družećemo se sa ajetima Allahu vejalal shan hoknigje i sa hadisima Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem govoriti o ovoj temi neki ljudi ne vole a opet neki ne vole ni slušati govoriti o smrti govoriti o jehennemu Govoriti o sudnjem danu, to su teme koje su za neke ljude teške i kao da se boje da im neko priča, da ih podsjeća na smrt, da im spominje sudnji dan, da im spominje stajanje pred uzvišenim Allahom, da im spominje izlazak iz kabura, da im spominje trenutak kada će se skupine... Farikum fil džennati O farikum fil sa'ir Jedna skupina će ići u džennac A druga skupina će ići u vatru Ne vole da govorimo o ovoj temi zbog toga Kao da žele pobjeći od ove stvarnosti Od ove istine Međutim, ta istina Koliko god da bježali od nje Koliko god pokušavali pobjeći od nje Ona nas sigurno četak Da li je to danas ili sutra ili za mjesec za godinu za 5 godina međutim ta istina će sigurno doć i mi ćemo se sanju morati suočiti hoći oči kaže uzvišeni Allah Allah dželle šanehu u suri kaf وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد kaže uzvišeni smrtne muke će izbila doći To je nešto od čega ne možeš pobjeći. Smrtne muke su bil haq. Došle kao istinite. Došla je istina da ćemo mi svi i mladi i stari i veliki i mali i profesori i učenici i doktori i prijecenici svi će jednog dana preseliti svi će jednog dana umrijeti a samo će Allah žele šanu ostati, ostati živ obraćam se prvom prvo sebi a onda se obraćam, obraćam i starom i mladom obraćam se i onoj omladini i univerzitetskim profesorima i umjetnicima i sportistima i svima nama poručujem da dobro razmislimo ovom ajetu Ovo majetuđe Allah Želešanuhu nam kaže da je sakratul maut, da su te smrtne muke ono od čega ne možeš makunta minh mutahid, od čega ti ne možeš pobjeći. Koliko god nastaje da pobjegneš, ti od toga sigurno nećeš moći pobjeći. Dalje Allah Želešanuhu u ovoj suri kaže wa nufiq suri zalika yawmul waid inako toga kada čovjek bude proživljen u će se pohnuti to je dan kojim se, kojim se prijeti Allah dželle šaanu nam prijeti ovim danom ona posjeća na smrt a isto tako koji je kako kažu islamski učenjaci qiyam qiyamatu sughra mali sudnji dan čovjeku mali sudnji dan I zaista kada čovjek razmisli, to je zaista njegov mali sudni dan. Jer kada nastupi taj mali sudni dan, poslije toga, to je kao, kao tespis, kao jedan lanac, koji kada se prekine, oni oni bovci ispadaju jedan za drugim. I nema zaustavljanja. Kada nastupi tvoj sudni dan, tvoj mali sudni dan, znaj da će ti nakon toga ubrzo nastupiti i veliki sudni sudni dan. Kako kažu islamski učenaci, da će čovjek Koji, e, koji je umru vrijeme koje provodi u kaburu je poput podne namaza ili hindije namaza tako će mu brzo doći tako da svako od nas treba da razmisli o tom trenutku treba da razmisli o trenutku kada će umrijeti kažim taj trenutak može doći sada možda nećemo ovo predavanje saslušati do kraja a smrt može već biti tu negdje već nas vreba Već je melek smrti krenuo prema nama da uzme našu dušu. A onda kada uzme našu dušu, više nema povratka. Tad je gotovo. I tad počinje ono sa čima nam je Allah žele šanuhu prijetio. Ono o čemu nam je Allah žele šanuhu govorio. Zato svako od nas treba da dobro razmisle o, o ovoj činjenici. O ovoj, o ovoj istini. Da je naša Da je naš život prije svega kratak. Kratak je s jedne strane, a s druge strane mi, ne, mi ni ne znamo kad ćemo preseliti. Ne znamo kad ćemo, kad ćemo umrijeti. Zbog čega da se poigravamo? Zbog čega da tračimo svoje vrijeme na dunjaluku kad nam ta smrt može doći već, već danas. I onda kažem kada nastupi smrt nema više dobrih dijela. Nema više namaza. Nema više posta. Nema više sadake, nema više toplog osmjeha koji ćeš ti uputiti svome bratu ili svojoj sestri u islamu. Nema više dobrih dijela. Što si radio, radio si. Kada bi potrošio sve na dunjaluku, ne bi se mogao više vratiti. Na kraju krajeva šta je dunjaluk? Čitav život si radio i sakupljao. I onda spustio si fino ruke, niza se. Stavili su na tabut, okupali te tvoji najbliži. Ponijelite na svojim ramenima i spustili u tvoj mezar. Nakon toga se vratili svojoj, svojoj odnosno kući, tvoja žena se možda ubrzo udala. Tvoj metak je počeo koristiti njen čovjek koji je na kraju krajeva stranac u odnosu na tebe. Tvoju djecu koji ti ostavio za sebe, oni ih je počinio robovima, sad ga oni služi. A to je Dunjaluk. Čitav, čitav život si radio, čitav život si sakupljavim vjetak, da bi ga na kraju ostavio. Ostavio ga drugom čovjeku da se ovo naslađuje. Tvoji djecu koju si koji sa svojom ženom izrodio i odgajao, od, i odgajao, sad su oni robovi i sluge drugom, drugom čovjeku. Vidimo kako je ovaj Dunjaluk prezren, kako je ovaj Dunjaluk ništavan, a ljudi se toliko oko njega vrti, samo o njemu danunočno razmišljaju, a nikako da razmisli o, o ovom trenutku o ovoj istini koja za koji nam poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže akseru min zikri hadi min لذات puno se sjećajte, nije nam rekao poslanih sallallahu selam nemojte ni kad razmišljate kak se ne bi prepadali nemojte se sjećati e, smrti nemojte se sjećati tog dana kada ćete napustiti dunjaluk kako vam dunjaluk ne, ne bi bio crn Kako bi vam život bio težak, naprotiv Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas šahid i kaže: "Akseru min zikri hadim Puno se sjećajte toga koji će prekiniti prekinuti sva vaša uživanja, svako vaše naslađivanje na ovom dunjaluku, a to je smrt. Puno da se sjećate. I povodeći se za onim hadisom, ja sam se upravo odlučio iz ostalog, da govorim na ovu temu, da prije svega podsjetim sebe. Na taj dan da se malo više sjećamo U jednoj predaji koju bilježi Imam Ibn Hibban rahmetullahi alejhi stoji da je Abu Zer, radi radijallahu ta'ala anhu upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem o suhufima odnosno o knjizi koja je objavljena Musa alejhi selam to jest Tetravatu šta se u njemu nalazilo? Pa on da poslanih sallallahu alaihi wa sallama rekao Abu Zerru radijallahu ta'ala anhu, dasu, da su, da ita je taj tevrat bio pun mawa'iba, pun pouka ka isaveta, A kaže poslanih sallallahu sallam, između ostalog u tom tevratu se nalazilo je te Pa kaže, Ađiptu biman ejqane bil mauti summa jasrah. Kaže, stojaloju tevratu, čudim se čovjeku koji je ubijeđen, i siguran in imalo nesumnja da će sutra umrijeti a i pored toga se veseli a džibtu biman aiqana bin nar thumma huwa yadhhak zati inkaže cudim se čovjeku koji vjeruje i zna da postoji jehennem i vatra a kaže opijce veseli i smije dali kaže džibtu liman yara I čudiim se čovjeku koji vidi dunjaluk i vidi njegove stanovnike kako ga svakodnevno napuštaju, kako jenaze prolaze kako njegovi bliznji i dalji umiru, međutim kaže on je i dalje je summa yatma in ilaha. Izati i, i prije toga i prije tih činjenica on je svetan sa tim dunjalukom i njegovo srce je vezano za taj dunjaluk. I dalje kaže wa ajibtu biman ayqana bil hisab gadan summa la ya'mal. Kaže na kraju I čudim se čovjeku koji zna da će sutra stati pred svoga gospodara i pod, i polagati račun, međutim i pored toga opet ne radi dobra djela. Razmislimo samo koliko se, koliko se nas družilo sa svojim prijateljima, sa svojim bližnjim. Danas smo sjeli, večera smo se smijali, a sutra smo ujutro plakali. Plakali zbog čega? Zato što nas je on napustio i otišao. A šta mislite da je znao da će sutra ujutru preselti, da li bi se smijao, da li bi svoje vrijeme tračio u gledanju različitih serija koje su pune razvrata, koje pozivaju svemu onome sa čime Allah žele šanuhu i njegov poslanih sallallahu aleyhi wa sallame nisu zadovoljni, koji su puni otkrivenih i razgoličenih žena, a naši to pogledi poprate Da li bi takva osoba koja zna da će sutra preseliti, da li bi tračila svoje vrijeme, ne bi vallahi. Ne bi vallahi iskoristila bi svaki trenutak te noći da ga provede u ibadetu. Njegova noć bi bila sigurno ispunjena kijamom i stajanjem pred Allahom želdešanuhu i dugim seđama na, na kojima bi prolio za što nije u čitavom svome životu. Prolio. Zbog čega? Zato što zna. Zato što zna da će sutra preseliti Zato što zna da više nema povratka Nema se više vratiti Gotovo je On bi se sigurno Pripremao U jednom hadisu Stoji da je Hadis bilježi imame Taberani Bi iz Nadin Hasan Sa dobrim lancem prenosilaca Kaže Upitao jedan ensarija Poslanika sallallahu aleyhi wa sallame Ko je najpametniji čovjek Aposlanik, aleyhi salatu wa salam, kaže, a ktharuhum zikran lil mvuti, wa a ktharuhum isti'udadan Kaže Aposlanik, sallallahu aleyhi wa sallama, najpametnije čovjek onaj, koji se najviše sjeća smrti, i koji se najviše priprema za smrt. Zatim, u drugom hadisu, koji također prenosi imama Tabarani, odnosno bilježe imama taberani sa dobrim lance prenoslaca, stoji da je za vrijeme poslanika sallallahu aleyhi wa selleme preselio jedan ensarija. Pa su ga ljudi počeli hvaliti i spominjati po dobru. A onda je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam upita, ka rekao im je hel kane juksiru zikral mauti hel kane jaba'u kathiran ma ještehi kalula. Upitao je poslanika sallam, da li se puno sjeća o smrti? Kažu ne, boži poslaniće. A da li je, kaže, ostavljao onu, da li je mnogo toga ostavljao što je njegova duša žela, čemu je njegova duša težila, kažu, ne boži A onda mi poslanić, sallallahu alaihi wa sallame, kaže, vaš prijatelj nije dostigao velike deređe kao što vi to mislite. Vidimo iz ovog hadisa da poslani sallallahu alaihi wasallam postavlja jednu vagu, postavlja jedno pravilo da čovjek koji se ne seća puno onog svijeta, da čovjek koji ne razmišlja puno o ahiretu, o smrti i da čovjek koji e, potježi za svim onim što mu njegova duša poželi, da takva osoba jednostavno ne može biti na, veliki, na velikim i e, istaknutim derežama kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi selleme kako to bilježi imam ibn, Ma, ibn, ibn Mađe, e, bisanadin Hasan, također sa dobrim lance prenoslaca, stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam prisustvao u ukopu jednje dženazije. Pa je nakon obavljenje dženazije poslanik sallallahu alaihi wasallam sjeo iznad kabura i počeo plakati. Plakao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, toliko je plakao da su njegove suze, natopile zemlju koja se nalazila pod njegovim nogama i onda gledajući onako u kabur i razmišljajući i razmišljajući i razmišljajući obratio se prisutnim ashabima i počeo im ponavljati sljedeće riječi govorio im je ja i huani li misli hada govorio im je poslanik sallallahu alejhi ve selleme o moja bratu za ovo se pripremajte ومع يا برشو زعوه وسا لتريم عدد تقف الليل ومالغ ظلمة يصرخ فيه الأعفار تقف الليل ومالغ ظلمة ينطار وتكون رطب يصرخ فيه الأعفار أشار يوم الجرم نويلقين تتوجع عمدت وتنوح مصابي تتوجع عمدت وتنوح, وتنوح حتى الفجر حتى يقب الاعصار ولا حب معاذ رضي الله تعالى عنه je tražio od Poslanika sallallahu alayhi wa sallam da ga posavetuje i normalno kao poslanik alayhi salatu wa salam kao osoba koja je najmilostivija i najbolja prema svom umetu osoba koja svojim sledbenicima želi ono što je najbolje obraća se poslanik alayhi salatu wa salam Ebu Muazu i kaže mu upuči mu savet i kaže mu obožavaj Allaha dželle shanehu kao da ga vidiš توينا إحسان وكويم تلقو بوطة سوشلي حتى أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يرى دعو بجعوش الله جل شعانه وقودك تي ودي شيركو تي الله جل شعانه نبدي شنعي دعون تبا ودي توي پربي ساعت في بسلاني صلى الله عليه وسلم أو بشيه مو أبو مو عذو رضي الله تعالى عنه اي درغي ساعت كاجي بسلاني صلى الله عليه وسلم اسمات راي مجو مرتفما Значи, сматрај каодеси већ преселио, такав твој живот треба да буде. Имај осјећај да је та смрт теби ближа од жиле куцевићи. И заиста је то тако, јер човек никада не зна када ће му доћи, нилек смити када ће му oduзети душу. Каже узвишени Аллах џалшану у الموت وإنما توفون يوم القيامة kaže uzvišeni svako živo biće će smrt okusiti nema znači čovjeka koji će izbjeći tu smrt na kraju krajeva i sam poslanik alejhi salatu ve selam iako je bio najodavranije biće najvolje stvorenje koje je ikada kročilo ovom zemljom i ikada hodalo po zemaljskoj kugli čovjek osoba koja je koja je najbliži Allahu dželašanuhu, koji se najviše Allaha dželašanuhu boji Allah dželašanuhu ga nije sačuvao i nije ga i nije, mu, nije ga uzdigao i nije mu onemogućio da mu dođe melek smrti i uzme mu dušu znači i sam poslanik sallallahu alaihi salam je na taj način preselio je, okusio je smrt kao što ćemo je i mi svi okusiti. Zato Allah jel'a šanu kaže je kullo nefsim zaiqatul mvut. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu da dobićete u potpunosti nagrade vaše. Femen zuhzihaani nari wa udkhilal jannete faqad faz. Oma lhajatu dunia ila mata'u lgurur. I ko bude od vatre udaljen i u jannetu veden ta je postigao je želio. To je taj pravi spas. To je taj pravi uspjeh. Nije uspjeh da ti na Dunjaluku živis, ra, živiš raskošno. Nije uspjeh da ti na Dunjaluku imaš Brdo zlata, da imaš auta koja, koja ne možeš ni prebrojati, nije to uspjeh na dunjalku, to ne znači da musliman ne treba to da ima, ne znači da musliman ne treba biti bogat naprotiv, nama treba bogati muslimana, ne treba nam ljudi koji će pomagati svojim imetkom allahu žirlašanu u vjeru, koji će pomagati siromašni muslimane, koji će pomagati muslimane gdje god oni bili, međutim nije to pravi uspjeh. Pravi uspjeh, Allah žele šanu nam u ovom ajetu pojašnjava i ukazuje na njega I ko bude od vatri udaljen, u udhilel džennete i u džennetu veden, fakad faz Ta je postigao ono što je želio, on je uspio A život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje Samo varljivo naslađivanje koje će koje će prestati danas ili sutra I Allah je tako opisuje kako bi čovjek bio sjestan u svakom trenutku da ne treba da se veže za ovaj prolazni dunjalog. Naprotiv, njegovo srce treba da bude uvijek u vezi sa Allahom, treba za njega da se veže i samo njega obožava i da uvijek, uvijek bude svojim mislima vezan za onaj ahiret. Kaže allahu u poslanii sallallahu alaihi wa sallame, obraćajući se Abdullah ibn Oberu, kaže mu, kun fi dunja ke enneke gharibun, aua aviru se bilin. Kaže mu poznanje sa osrednjama, budi na Dunjaluku kao garip, kao stranac. Osjeća se tako kao osoba koja je došla u neku sredinu gdje nikog ne poznaje. Strana je, jednostavno, želi tu da provede puno vremena, želi da se vrati mjestu, da ode u mjesto, da se vrati u mjesto gdje osjeća dušino zadovoljstvo, gdje je smirena, gdje uživa sa svojim, i u svom boravku, uživa u svom svakom pogledu. A tu je džennet. Budi u svijetu kao stranac ili putnik. Kao stranac, znači osjećaj se na dunjalu, kuži se na dunjalu kao stranac ili kao putnik prolaznik koji je samo došao malo tu, svratio da provede malo vremena i poslije toga on nastavlja sa svojim putovanjem u dunjalu k nije njegov konačno, konačno boravište gdje će onda provesti svoj svoj život. Allah dželle šanehu, kao što smo na početku emisije čuli kaže u suri Al-Mu'minun Kada nekom od njih smrti dođe, on uzvikne, Gospodaru moj, povrati me. Gospodaru moj, povrati me. Ko da se vrati na dunjalu, da opet radi dobra djela, koja je propuštao, i koja nije, nažalost, radio, dok je imao priliku. Rabbir džiun, Gospodaru moj, vrati me na dunjalu, da dijelim sadaku gospodaru moj vrati me na dunjaluk da klanjam gospodaru moj vrati me na dunjaluk da noći svoje provodim tebi padajući na seždu gospodaru moj vrati me na dunjaluk da više me ne pruđe jedan namazan a da ga ja ne ispostim gospodaru moj vrati me na dunjaluk da izvojim nešto malo od onog imetka od izobilja koje si mi ti dao Nešto malo i metka svog kako bi otišao na hađ. Gospodaru moj, vrati me na dunjaluk kako bi činio dobročinjstvo svojim roditeljima. Gospodaru moj, vrati me na dunjaluk kako bi pazio svoga komšiju, kako bi mu vratio i metak i onu zemlju koju sam mu oteo. Gospodaru mroj, vrati me na dunjaluk kako bi učio tvoju knjigu, kako bi isčitavao tvoje ajete. Vrati me na dunjaluk kako bi pustio suzu i svog straho poštovanja i zbog obojaznosti prema tebi vrati me na dunjaluk da pomognem onog jetima da ga pomilujem svojom rukom po glavi da obrišem njegovu suzu sa lica vrati me na dunjaluk da pomognem onog miskina koji nema šta da jede on upravo to i kaže u nastavku ovoga ajta kaže fima vrati me na dunjaluk gospodaru umroj Moj, da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio. Međutim, šta je on tu ostavio? Ostavio je zemlju koju je uzurpirao od svog komšije. Ostavio je svoju uplakanu majku i tužnog oca koje je nikada u životu nije dovoljno cijenuo. Ostavio je kamacu koji je čita život sakupljao i s njom se hranio. Takvog Allah neće vratiti i neće mu omogućiti. I zato mu Allah subhanahu wa ta'ala dalje u nastavku ajeta kaže Kella Naprotiv, nikada to su koje će on uzalud govoriti. Neće ga Allah subhanahu wa ta'ala vratiti na djunalu da uradi koje je dobro djelao. Ono što si radio, uradio si. Gotovo je, nema više povratka. Što si klanjao, klanjao si. Što si postio, postio si kalla innaha kelimatun huwa qailuha nikada to surijeci koje će unuzalud govoriti wa min varaihim barzakun ila jaumi yuba'athun pred njima će prepreka biti sedo dana kada će o življen biti takvog Allah subhanahu wa ta'ala neće vratiti na dunjaluk izbog toga kako nam to Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u az-zumer U suri koju islamski, neki islamski učenjaci nazivaju surom tevhida i ihlasa, surom iskrenog obožavanja i načinjenja širka Allahu subhanahu wa ta'ala i surom iskrenosti. Allah žele šanu nam navodi riječi ljudi koji su preselili, a nisu bili, الله سبحانه وتعالى بوتني مستبرداني لودي كو يسو uradili mnogo djela koja ksa ko ima Allahu jalal shanu nie zadvolan radili su ono što im njihov gospodar zabranio a ostavljali su ono što im njihov gospodar što im je Da čovjek ne bi uzviknuo teško meni koliko sam dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se izrukli i čak sam se i izrugivao. Ovo će biti riječi čovjeka koji će doći na sudnji dan, govori će ja hasrata tashkmani. Tashkmani zbog propuštenih namaza, teško meni zbog neobavljenog hadža a molao sam ga Obaviti. Teško meni koliko je samo noći prošlo, a ja nisam našao zashodno da ustanem i da padnem na prema pred svojim gospodarom. Ja hasrata, teško meni zbog toga što nisam cijenio i poštovao svoje roditelje. Ja hasrata, teško meni zbog važnih nada koje sam, koje sam gajio. Ja hasrata, teško meni zbog prijatelja i, i lošeg društva koje nisam ostavio nego sam se sa njima povodio i oni su me u zavludu odveli. Ovo će govoriti kada, kada se, kada on izađe iz svoga kabura, kada se sakupi svi ljudi na maščaru, na zemlji koju će Allah Želešanu zamijeniti, ovu zemlju će zamijeniti sa tom zemljom, kada će se svi ljudi sakupiti i goli i neobrezani stajati svi će čekati da polažu račun. Kaže Aisha radi Allah u Boži poslani pa će, pa biti goli, pa si gledat jedni u druge. A Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam i kaže, e Aisha, daleko su oni od toga da razmišljaju o tim stvarima. Oni sada treba da polažu račun, da stanu pred svoga gospodara i da odgovori na mnoštvo pitanja koja će im biti upućena. Treba opravdati I svako će to pokušavati. Svako će pokušavati da se opravda. Raspravlja će se i pokušava da se izvuče, pa makar na račun svojih roditelja. raspravljaće će se sa svojom majkom. pokušaće da bilo koje dijelo izvuče od svoje majke. Ni majka mu tada ništa neće značiti Njegovu babu mu ništa neće znašiti. Prodobi i majku i oca. Samo da se tog dana on spasi i da ne, da ne završi u žahenemu. Njegov brat mu ništa neće predstavljati. Prodo bi svog brata i svoj sestru i najboljeg prijatelja kako bi se iskupio kod Allaha kako bi bio od onog farijka, od one skupine za koju Allah želešanu kaže farijkum fil džannati. Jedna skupina će otići u džannat u farijkum fil sa'ir, a druga skupina će otići u vatru. Svi će tog dana željeti da budu od ove prve skupine. Skupine koja će ići u džannat, pa makar se morali iskupiti sa svim stanovnicima Dunjaluka. Svako će tog dana govoriti, ja nefsi, ja nefsi, o moja dušo, ja samo želim da se spasim. A kako i ne bih govorio, kad kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sellem da kada se ljudi sakupi, da će se Allah subhanahu wa ta'ala obratiti Adamu aleyhi salamu i reće izvadi i iz svog potomstva hiljadu ljudi, 999 za džahennem, a samo jedan za džennet. Kada ljudi ovo čuju, sakupljani na mahšeru čekaju da polažu ispit svi će izgubiti nadu da će oni biti ta jedan koji će biti spašan i koji će ući ući u džanet. Iz tog razloga mi treba da da razmišljamo o džanazama koje koje pratimo. Ne smijemo sebe dozvoliti kako to danas sebi ljudi znaju priuštiti, da dođu na džanazu i izađu sa džanazije, a isto da su došli na pijacu gdje će kupiti kilu krompira i paradajza i se sa te džanazije, a u sebi samom neće osjetiti, u svoju duši neće osjetiti nikakvu promjenu. Ne osjećaju da je njihov iman malo porastu. Ne osjećaju da su bliži Allahu, nisu iz toga, nisu Uh, izvuk nikakvu pouku. Allah šanu, poslani sallallahu alaihi wa sallama kaže kuntu naheitukum an zijaratil kubudi falane fazuruha fa inneha tuzakirukum ulakhira bio sam vam zabranio da posjećujete kabure međutim sada vam dozvoljam vam zbog čega? da bi klanjali kod kabura? ne zbog čega? da bi obožavali kaburove? ne zbog čega? da bi obožavali te ljude koji su zakupani u kaburova? ne ni ne, ne to nego Lianaha tuzakirukum al-akhirah. Zbog toga što vas ona podsjeća na ahiret. Tu jeste svrha posjeta kaborima. Tu jeste svrha tjedne naazi kada ti odeš i ispratiš tog čovjeka. Kada odeš i ispratiš i ponesiš na svojim plećima tuđenazu, tuđenazu kojoj su malo prije toga klanjali klanjali namaz koji nema ni rukua ni sejdije. Namaz gdje se donosi četiri bira. Namaz koji će biti kvanjan svakom od nas i onda će nas ponijeti kaboru ti nosiš taj minist a ne razmišljaš da ćeš i ti jednog dana biti tako nošen spuštaš ga u kabur a ne razmišljaš da ćeš i ti jednog dana tako biti spušten u kabor u kakav kabur u tminu koja te čeka u toj zemlji u toj, u toj rupi kada će te posuti zemljom i zatrpati i tvoje jedino društvo neće više biti prijatelji sa kojim ćeš tiš hodati po kafićima, ne Tvoj jedini prijatelj će biti crvi i drugi različiti gmizavci koji će pojesti tvoje tijelo. Zbog tog poslanih sallallahu alaihi sallam kaže Kuntu naheitukum an zijaratul kuburi falane fazuruha fa innaha tu zakirukumu l'akhira. Bio sam vam zabranio da posjećujete kabure. Bio sam vam zabranio da posjećujete mezaristane. Međutim, sad vam dozvoljavam. Sad ih posjećujete jer vas ona Ti kaburiti ti mezeristani, oni vas podsjećaju na Ahiret. Ne smijemo sebi dopustiti da tek tako ulazimo u kabure. Treba da znamo da danas jest imamo pravo da uđemo i da opet izađemo iz kabura. I sutra ćemo ući izaći iz kabura, ali znajmo da će doći jedan dan kada ćemo ući u taj mezeristan, u taj kaburistan. I više nećemo iz njega izaći sve do onog prenutka do kada... Neće pu, kada će puhnuti israfil u, u sur jednom pa drugi put a kada onda puhne onda ćemo zamislimo samo sebe kako nam se, kako nam se naše tijelo sakuplja i puno, ponovo izrasta u odraslu osobu kako izrasta tijelo iz onog, iz onog ostatka koje je Allah je lešanohu sačuvao kako se zamislimo sebe kako se kabur iznad naših glava otvara i mi izlazimo i iz skupine ljudi kreću ka hšedu skupine ljudi kreću da stanu pred Allaha dželle i svako pojedinačno položi položi račun Allah dželle šanhu nam u suri el-Kijame opisuje te zadnje trenutke u kojima čovjek napušta ovaj dunjaluk pa kaže kalla iza balagati kada duša do pri do ključnih kostiju i vikne se i mali ara wa vanna en nehul firo i on se uvjeri da je tu čas rastanka. uvjeri jo se da nema više povratka na dunjaluk došao je meek smrti njegova duša polako napušta Svaki komad njegovog mesa i poćje napustati njegovo tijelo. melek smrti je došao i vadi njegovu dušu. Wa vanna enna hulfirro ol teffti se i noga se uz nogu javije i la robiko yoma idni toga dana će gospodaru tvome privedeni, privedeni biti tog dana će treseliti i toga dana kada nastupi sudnji dan svi će biti privedeni pred svoga gospodara i pred njim će polagati račun tada će da se je svakog od nas biti otvoren i biti izložen pred svim ljudima Kakav je tvoj dosije? Da li si ti od za koji Allah dželle šanehu ona sa koju isto ve sude da li kaže Sa la sadqa wala salla wala kin kazaba wa tawalla ni je i nije namaz obavljao nego je poricao i lijeđa okretao. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ne učini od ovih ljudi koji će ovako reći. Možete samo zamisliti kakva će osjećanja i koju će tugu i bol osjećati ljudi koji Allaha subhanahu wa ta'ala nisu padali na srdu. su valja sad pred Allaha šanuhu, treba izaći pred njega i položiti račun. Pa šta mislite, ne Allah da se nekom od nas kaže falasaddeqa wala salla. On nije ni klanjao Niti je mirostinu odilijevao, nije zakat davao, nije pomagao Ciromahe. Ni Allahu na seždu padao, walakin, ali šta je radio? Walakin kazeba wa tawalla. On je poričao i leđa okretao. Okretao je leđa bilo ga stid njegovih prijatelja, bilo ga stid njegovog komšije, bilo ga stid, bilo je stid njegovih prijateljice, školskog druga, njegovog starog društva. Stidio se da zbog toga što će ga možda oni malo ismijavati i što će se naljutiti na njega i ostaviti ga, bilo ga stid da padne Allah na seždu, bilo ga stid da ode u žamiju, bilo ga stid da kaže da posti i da hoće da ide nahađ. Walakin kedzebe o tevullak zato je on poricao i leđa okretao molim Allahe da nas ne učini od ovih ljudi koji će poricati i leđa okretati nego da nas učini od onih koji će klanjati, koji će molitvo obavljati koji će davati zekajat i pomagati svakog onoga koji je potreban naše podrišnje Muzika وقالوا في عتاب إن للذين اتساب لا وربينا الجبال همتين من الجبال أي معنا للجمال هدافا للمناء فيقولوا عن عتاب أنه يخمي شباب وقالوا هذي نارنا نلنا المبالي الذين من قلبي هاي اليوم قد من جمالي وذاك لما نحاول ان يطعنوني طحت فيهم اندعوني في دموري إنني رمز النقار سلت وأتقوى ضيائي خلف خير الأولياء إنني نفسا أبي إنها تأمل بني إن دعو بي أخي قد وتيتي تمي أنه وليضرعلوا في عتاب إن للدين اتتاب ليل من طبالي انتجي مثل الجبال هي ما قامت من جمالي ودلثت النما من مرسين وشرافنا اختى هصافي دره ندره العفاف في تسلكي لك باع دنيا من طبالك خير ما من والدين يا بنت الزين من سميله امي يا ربي في الشام افرموا الان احترامي يقول عن كتاب لا رب عن كتاب انه يقضي شباب هو انهي برداي دلزي ده مجزدني معايتما كي سوبيع ويسوبيع ذني الله صلى الله عليه وسلم ونسوبي زدني وفي يتما يوبر كما كي يريم الله صلى الله عليه وسلم ودى الله سبحانه وتعالى يسو ريكي وزويشن وكي كاجه سوري البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بويت سداعنا قد اشتسبراتي سواء غسبداره I to je prvi dio ajeta koji govori o jednom, o jednom momentu, o jednom prizoru. To je kranuta kada će čovjek napustiti ovaj dunjalu, kada će umrijeti i kada će se vratiti svom gospodaru. A drugi prizor, drugi moment se umma tuofa kullo ma kesabet vahum la jubulamun. I tada će svaka duša, svaki čovjek biti nagrađen onako bima kesabet, ma kesabet, ma kesabet. Ono što je uradio i nima neće biti nepravda učinjena. Allah Želešanhu nikome neće nepravdu učiniti. Onaj koji je radio dobra dijela, Allah Želešan će ga nagrati. A onaj koji je radio loša dijela, Allah Želešan će ga shodno njegovim dijelima kazniti. Zato se trebamo pripremiti za taj, za taj dan. I nemojmo misliti da ćemo zbog našeg porijekla, zbog našeg ugleda zbog imjetka koji imamo biti toga sačuvani sjetimo se samo jednog ashaba Sa'd ibn Mu'aza koji nije bio sačuvan iako je bio na velikom stepenu kod Allaha želešanu nije bio sačuvan o, od tog kaburskog iskušenja prenosi nam, jed, prenosi nam u jednom hadisu nam dolazi da je Allahu poslanih wasalama, kada je Sa'd ibn Mu'az radi Allahu ta'ala anhu Preselio, da je poslanik, alaihissalatu Selam otišao i krenuo ubrzanim korakom do njegove kuće, kako bi bio e, u tim prvim trenutama njegovog preseljenja tu. Međutim, kada je došao tamo, kako kaže poslanik, njegova kuća je bila puna melejka, puna melejka koji su ga gasolili. Bila je toliko ispunjena da je poslanik, alaihissalatu wasalam, nije mogao ući u sobu. Sve se jedan melek ako stoji predaj nije pomakio svoje krilo pa je onda poslanik sallallahu alaihi wa salame je ušao i onda mu Džibril alaihi salatu wa salam koji je bio tu prisutan kaže da se zbog smrti Saad ibn Mu'ada zatresao arš milostivog. Zatreslo se prijestolja Allaha žele šanu zbog toga što je preselio Saad ibn Mu'ad. Takvi su bili ashaavi, takvi su bile prve generacije koji su bili iskreni sprem uzvišenog Allaha Želešanu i koji su slijedili svoga poslanika Muhamada sallallahu alaihiha sallam i u malom i u velkom nije bilo nije bilo ništa što su oni željeli ostavljati želili su da budu u sto posto u potpunesti pokorni koliko god su mogli s svojim mogućnostima da budu pokorni Allahu Želešanu i njegovom poslaniku alaihi sallallahu alaihi oni su to i radili i trudili su se da takvi budu kada je preselio saad Ibn Mu'ad radi Allahu ta'ala anhu I kada su ga Ukopali Lite poslanika sallallahu alaihi wa sallam Se u trenutku promijenilo Obili si na njegovom licu se promijenili I poslanik sallallahu alaihi wa sallam Je zaplakao Pa su ga upitali zbog čega plaće Išu Allahu paslanih, A on alaihi salatu wa salam Reče Kabur je sada snažno stisno Ibn Mu'ad radi ta'ala anhu I da se iko mogao toga spasiti Spasio bi se saad Ibn Mu'ad, radijallahu ta'ala, anhu Allah subhanahu wa ta'ala sa njim bio zadovoljan. Ako je osoba koja je, zbog čije se smrti zatresao arš, zatreslo se prijestolje milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, ako ona nije bila sačuvana tih kaburskih azaba, kako mi sebi možemo priuštiti da mislimo e, da ćemo mi biti sačuvani tog kaburskog azaba, da ćemo mi dobro proći u kaburu. Prenosi se u jednoj prodaji, znači dolazi da je neki čovjek putovao i u svom, na svom putovanju se umorio, te je naišao porod jednog mezaristana i stao tu kako bi se malo odmorio, kako bi malo odspavao i nakon toga osvježio znači, svoje tijelo, odmorio se i nastavio svoje putovanje. Kaže, međutim, prije nego što će leć da spava, Ustao je abdestiju i klanjao dva rekiata. Kada je zaspao, pošto je bio pred Mezaristana, usnu su mu došli ti e, ljudi, stanovnici tog Mezaristana i rekli mu, ustani zbog čega spavaš, tako nam Allaha, ta tvoja dva rekiata koja si malo prije klanjao, kod nas vrijede poput čitavog dunjaluka i svega onoga što je na njemu. Zar ne znaš da si ti u rada, a mi u kući nagrade? Znaš da si ti u kući rada, a mi u kući nagrade? Vidimo kako su, kako razmišljaju oni koji su napustili ovaj donji oni koji su sve što otišli svom gospodaru oni koji već bi ibn Allahu ta'ala uživaju U tom, u tom kaburu, jer kako to kako nam na to ukazuju uh, ajeti i, i hadisi, da će čovjek jeli uživati u svome kaburu, odnosno ako nije bio kako treba, ako nije bio vijednik da će se, da će se patiti u svome kaburu, pa tako vijednik kada bude ispušten u kabur dolazi mu jel tako, onaj meleci i postavljaju mu tri pitanja koje je poznato kod je gospodar, kod je poslanik, koja je tje vjera onaj koji odgovori, njemu prvo pokažu kažu mu um, pogledaj se svoje lijeve strane pa mu pokažu uh, jednu džehennemsku provaliju u pa m Ovo je trebalo biti tvoje mjesto u džehennemu. Međutim, Allah, Želešanu, te sačuo i uputio te i pomogao te. I ti si zato zaslužio Allahom, Želešanu, milošću džennet. Pa onda, kažu, pogledaj se svoje desne strani on pogleda i vidi svoje mjesto u džennetu. I kada vidi to svoje mjesto u džennetu, on kaže, Ja, rab, Rabbi, aqimisa, aqimisa, u gospodaru, daj da sudnji dan nastupi što prije kako bi došao u svoje, na svoje mjesto u džennetu, kako bi se nastanio u džennetske bašće i kako bi počeo vječno uživati. I kažu, je li da taj period e, oni tako odoživljavao kao period koji je potreban, znači vrijeme koje je potreban da se obavi podni namaz ili ikindija, ili ikindija e, namaz. Zbog toga e, mi svi treba da razmišljamo o ovoj istini. O istini koja, koju nam šetan često prikaže daleko kaže pa dobro imaš 30 godina šta ti znaš kače e, nećeš ti ako bude još preseliti ima još do 50 i 60 i 70 imaš ti još dje ti još živi dje ti još malo proživi pa ima vremena tičeš se pokaja ti ima brate vremena smrt nema oči i melek smrti koji ga laže lašanu pošalje on ne bira najstarije nego uzima one za kojim olađe Lešanu, kaže da im uzmije dušu. Nekad je to starija, nekad je to mladi, nekad je to onaj sa 15 godina, nekad sa 35, a nekad sa 65. I zato od nas niko ne smije sam sebi da kaže, ima vremena ja ću se ima vremena ja ću početi Nema, brate, vremena, nema vremena, jer možda je melek smrti već krenuo da uzmi moju i tvoju dušu. Koliko nam se samo puta desilo da smo čuli da je osoba napustila određeno mjesto i krijela da se vrati kuću u putu mu se desilo desila saobračajna esreša je preselio na licu mjesta i on i njegova žena i njegova čitava porodica. Nije bilo vremena da se pokaju. Zato mi treba svaki trenutak svoga života da iskoristimo. Kako kažu, ovo je kuća rada, a ono je kuća nagrade. Ono je kuća djezaja, ono je kuća kada će na mala želešanhu dati da uživamo plodove sjećajemo ga nego milošću plodove svoga svoga rada. Zato ne tračiti svoje vrijeme na danjalu, gledaj da ga, gledajmo da ga iskoristimo pametno. Sjećajmo se smrti, sjećajmo se tog momenta, sjećajmo se te te istine koja će prekinuti svako naše uživanje i ne odlagati, ne možemo odlagati te obu i sjećajmo se kao kao što se sjećamo malog sudnje sudnjeg dana, i sjećajmo se Strahuta sudnjega dana, velikog sudnjega dana, to jeste sudnjega dana e, koji nam Allah subhanahu wa ta'ala e, spominje na toliko mjesta u Kru'anu i ja ću samo na kraju citirati jedan ajet koji želim da bude e, kao jedan pečat ovom našim večerašnjem druženju i pr prije svega postićem sebe, a zatim i vas da razmislimo dobro o tom ajetu, jer e, Ajse, ja sam upravo o susdjem danu i strahotama susdjem dana. Djelal Subhanuhu ve Taala u suri Hac u prva 3 ajta govori o tom susdjem danu, opisuje ga, pa kaže: "Ja ehohannasu tequ rabbakum inna jaljalat as saati shayun azim." O ljudi, gospodara svoga se bojte. Zaista će potres kada smaks sjeta, sjeta nastupi veliki događaj biti. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَدْعُو كُلُّ زَاهِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ندان када доживјете свака доилаче оно што дои заборавити а свака трудница че свој плод wa ma hum bisukara oni neće pjani biti valakin azaballahi shadid ve cetako izgledati zato što će Allahova kazna takva biti molim Allaha subhanahu wa taala da nas sačuvas rahota sudnjega dana da nas sačuva sve kazni dana pomogne da ustrajemo na ovom dunjaluku, da ustrijemo na pravom putu u vremenu kada iskušenja vrijebaju na svakom koraku međutim onaj ko želi da krene pravim putem, onaj ko želi da stavi svoje stope na put koji vodi ka džennetu Allah žele šanuće takvu osobu i pomoći في الله سبحانه وتعالى دا ovih riječi budu za dokaza nas a ne protiv سبحانه وتعالى nagradi svakim svakim dobrom na dunjalu ku i na ahiretu zbog vašeg punog slušanja wa sallallahu ala nabina muhammedin wa sallat wa subhanak allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa internet stranica minbe Sahimaka abghi ya ilahi ozi an yajlbo ul hadhihi sabili adru rasu wa huwa ismun li atawhim Allahu in yusifa rasuluhu ya itakiona aljannati ليكردوا الله يعني اللي كوغانيس ما شاء الله انا من المشركين اسلامسكا انترنت سترانيتسا منبذ من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 islamska internet stranica minber Allahu